y paro ratza. No, eta gaurko gaiekin jarraituz argi dago, eh? argi dago adin batetik aurrera tentuz joan behar dela eta hori kontuan hartuta Irungo gaudalak eta eusko jaularitzako osasun zailak adineko pertsonen erorketa edo iztripoak eh? prebenitzeko prestakuntza teorikoa antolatu du irurogei urtetik horako pertsonei eta adineko pertsonen zaindariei zuzen buta dago eta setasunen bila taieraren eramaietako baten gana dugu irun gaudaleko kirolar loko ordezkaria inaki iturrioz eh, Guardion, Eguardion, Iñaki, e, osasun saietik esan digutenez, Gipuzkoan Eibarren baino ez dute halako tailer bat eman momentuz, eh nolata suertatu da adineko pertsonen erorketa prebentzeko tailarra hiruñen antolatzea? Bai, ba, bueno, osasun publikotik, eh, arenaetan jarri ziren gurekin, eh, berez ber ez peska aurrudia dago Gaia honen inguruan. E, osasunarekin lotuta e, dauden e, arriskua eta e, erorketatik e, dazenak eta, ba, agerian daude eta ba, izugarrizko eragina okate batez ere adineko pertsonen pertsonen osa osasunean ez. hori dela hori ari dira bai euskadi mailian, eh adidira garatzen olako tailerrak e, Bizkaian eta Araban egin dute nagoneko bat eta e, Gipuzkoan e, hau izango da bigarren esperientzia prezako <gurretzakos> ba oso, oso interesgarria Bai e, esan eta bezala 60 urtetik aurrerako pertsonei eta haien ezandari zaindariei ere zuzenbuta dago eh ezagite hiru ordu kasik hiru orduko tailerra homen da zer da tailer horretan lantzen dena ezagite zer lan ildo zentro dira lan ildo nagusiak Bai, eh ekimena e, da taller bat, ez? berez oso praktikoa izateko asmoa du eta horretarako dago diseinatua. Da. Eh alde batetik, eh jorratze ditugu da, e, baldintza desberginak, eh ikusiena zientifikokia zertudana, ba da eragina duela pertsonak eh e, e, ez? Ba adibidez, eh egoera eh argitapena e, e, jarduera fisikoa eh bakarrik dauden ala ez, bueno badauden e, faktore eta eragile batzuk demostratu indena ba, dutela pertsona, pertsonen adineko pertsonen elortetan. Eta gehien bat susenduko gera, hoiek zuzentzera edo beintzat baliabideak ematera horiek premenitzeko. Hmm, Beraz jeak ikusizake zer egiten duen ongi zerrez zaino ongi ezta nun ditu e, utsune horiek e, zukkirol ordezkaria zara zenzuurretan prebentzio batin batetik aurrera e, forma mantentzea izan baiteke? Bai badaude bueno, baldintza batzuk alibidez e, indarraren aldetik oreka oso importantea da baita ere postuda jarrera, jarrera fizikoa nola esertzen dan pertsona, nola esatzen den, ba oso kontu praktikoak, eh, kontu batzu, kontutan hartuz, ba, ba, zuzendu daitezkena, premenitu daitezkena, eta jarduera fisikoa bai ikusi dela, eh, faktore, igual, eh, destakatu beharko badenu faktore bat, hori ba, litzateke pertsonak aktiboak mantentzea, aktibo mantentzea, mugitzea, eta hori e, ba, posturaren aldetik eta zenbait kontutan habilezi e, minimo bat mantentzea ez? Uh -huh. e, um, Berez beraz e, jadura fisikoa aketa Harketa fisikoa bai beteko duela eta atal inporta bat. Zentu e, honetan jarduera fisiko minimo bat eginean azteko e, Beste arlo askotan bezala, honetan ere, kaso honetan Irungo arlo ezberdinak e, lankiretzen ari zareta Eta kiroldakietan adibidez, e, pentsatze gut, pertsona behi Adineko jendari zuzen mutako jarduera kereske intzen direla Ez da, pixkatori e, bultzatzea arren edo Bai, e, berez, jarduera fizikoen natalean bai horratuko dugula e, Kometatu duan bezala, e, kontu praktikoak nola ezeri E, erortzen bat nola jokatu behar dezun eta olakoak eta ze ariketa dien komeni garriak, e, egiteko. Baina baita ere ematen dugu, zaituko gara berri ematen, e, irunen, adineko pertsona bat ba, ze aukeraz dituen aktibo mantentzeko, jarbera fisiko bat egiteko, eta baita ere, bueno, baina ja proletzatuz beste e, arlu importantea e, populazioaren, eh eh atal honetan, e, multzo honetan eta jaitzen dana erlazio sozialak, eh. <hazan> Ordun, irunen bai eskaintzen dira ez bakarrik kirolegi엔 bitartez, badaude bestelako eh baita ere, bai pribatuak, bai elkarteenak, eh sagarregoitzetan eta bestelako e, arloetan eta guneetan badaude baita ere e, aukera oso interesgarriak pertsona aktibo izateko eta mantentzeko zure zure funtzioak eta almenak egunean eta e, zahar tx hori horri aurre egiteko, ez. Ongida, e, Iñaki Elgarretaren hasierana aipatu duzuk tailarraren eramailetako bat zarela, baina e, bertan ere osasungintzar loko zenbait kidek parte hartuko dute besteak beste, ezta? Bai, e, berez e, osasun zailetik e, epidemiologoren bat parte hartuko du, eta baita ere e, medikuek. Eta ur irungo udalaren aldetik ba e, ongizatege arloko eta kiloletako teknikariok e, parte hartuko dugu. Mm -hmm, eta joratuko diren gaiak, ba, ori, bai atal mediko tik, eta e, bai... E, Bueno, ba, etxe bizitza eta pertsonaren egoeraren eguneroko kontua jorratzeko eta ba, lankideetan arituko gara, osasun, ongizate eta kiroletako e, arduradunak. Ongi da, ba, gogoratuko dugu, besterik ez, eh? otxaiaren iruan izango dela tailer hori, e, amaia kultuzentoran eta e, plazak mugatua direla, bera, eslen bailen, ez da, izan ematea gomendatzen duzua. Bai berrogeita hamar plaza dago eta gaur bigarren legeguez ja jaso dugu hogei bat izen emate, zaki erritmoa oso positiboa izaten ari da. eta bai jasoko dugula zazerrenda bat, ba, ikusten badegu eskaera dagoela eta ba, igual bigarren taller bat ananto batzeko asmo. Hum, ongi da. E, izen emateko, e, dugu, tajera, ez da, izen emateko, gogoratuko dugu, doainik dela eta jera, izen emateko, hiritarren erreta zerbitzu bulegoan, eta ez dakit, ambulategietan ere, egin itek ez da? Bai, egin daiteke baita ere, ambulategietan, e, zaken, edo bueno, oso erraz, zero amar e, telefonora daituz. da, ba, horrekin geratzen gara, iñaki turri hoz eskermila, eh, benetan, e, gure izateagatik aurkoan. Eskerrik asko zuei, ekimenaren berri egin zabaltzegatik. izan.